Ostiral, untan, huehuk, kultura, pandemia garaian, eh? Gaia aztertuko duelarik, Simon Fus, Eide Rodriguez eta Edurne Benito del balierekin, Gaiari inderesatuko gatzaizkio gu ere, gure gomitarekin, manes, Fus gurekin dugu egunon. Egunon bai. Antzerkilaria eta zure ikuspegiaren bilagoaz gaur, Be, mintzola kantolatu ez da baidan parte hartu baitzi nuen, dola somaitaste. Tekstua gehtu da horxarean, eta horretik beraz, uh, gure huinetara ekartzeko helburuarekin beraz, uh, gaur gurekin zira, hor duan, uh, kultura, pandemia garaian, uh, bai, hainitz, rango dugu, par, aipatu dugula, pandemia garaian, gauz hainitz, gelditu direla, etxidirela, uh, antzukiak etxiziren, kultura ekimen baten inguruan elkartzeko posibilitaterik. Etzen gehiago, debekatua baitzen, Ere, hori azpimakatzikoa, kultura eta pandemia, kultura eta krisia edo ondamendia ejanez labur biltzen alote da, zure ustez, man. E, labur, bildu, bai, labur biltzen du e, egoera, baina aldi berean gordetzen ditu ez berdintasun e, ugari, e, horrekin eran nahi da, e, lehen gauza e, Euskaraz ari girenean, Ba, den dena etzela etxia. Eh? Egoaldean eh, antzokiak eh, pandemia garaian oraindik ere idekiak ziren, eh, baldintza iziari berezietan, baina eh, idekiak izaiten segitu dute. Eta orduan duan ba, gure kasuan, eh, asuten eh, kasuan, eh, gure aktivitatea ez da sekuran gelditu pandemia garaian ere ez zergaitik, Ba, ikastoletan lan egiten dugulako ere bai, e, asut kolektiboan nun baitan hirua da e, jogatzen ditugu beti alde batetik sorkutzak. Bestetik ikastoletan e, antzerkia eta ezkuntza uztartzeko egiten dugun lan horretan eta baita ere gero egintza deitzen dugun e, alor horretan ere e, ba, lanak hartzen ditugulako. Ordan gure lana ez da gelditu. Eta, eta... Tipitu da, ala ere? Tipitu da, edo beste aurpegi bat e, hartu du. E, tipitzean, ebazuzu, egin batean errangenezake baietz, e, ikus garritasunean. Gero e, dudarik ez da, e, baliatutu gula e, momentu hori, e, beste lan batzuk e, haintzinarazteko, ba, cinema dela medio, edo, edo a, e, urrengo antzerki sorkuntzarako. E, Orduan, nun baitan, oa gara da. Olako pandemia eto kolapso egoera baten eh, ondotik, beti bada arau bat begi bistara eldu zaiguna. Hau da. E, e, zein da kolapso egoera batetan gehien e, irauten duena eta tendentzia da pentsatzea darwinan e, ikerketen ondorio e, indartsuena dela e, obekien e, biziraungo duena Lodiena Et, ere piskat e, Lodiena, indartsuena mm. <laughs> usu, usu indara hori uh, lotzen baitugu baina hori ez daigia darwinan ondotik eto zen beste uh, ikerlari bat Be Rusiara bera eta behargo da. Eh, horgegeitik ekasu gutiago egin diogu baina kropotkin izeneko gizon horrek argi froggaatu du eta orain denek eh, zientifiko guziek ere ahala itortzen dute. Eh, Kolapsogora batetan edo edo zein eh, krisialargi den eh, haintzinaan gehien irauten duena ez da indartsuena, baizik eta eh, gehien eh, kooperatzen duena. Edo elkar laguntza bere ibilbidearen eh, motor gisa edo erabiltzen duena. Eta ala da, hori da gertatzen zaiguna. Eta Euskaldunoi e, nun baitan gehiago, prekaritate handiago bati, aurre egin behar diogulako, etengabe. Eta prekaritate horren aintzinean, Sare berezi batzuk e, sortzen dira eta norekin lan egiten dugu guk e, asutekin. Hainitz ba, lan egiten dugu, e, hemen adibidez ipagaldean, ipagaldeko ikastorekin, e, integrazio bat zordearekin, e, beste elkarte esare batzuekin, eta orduan duan, Bertan behera edo e, gibelatzen baldin badira hainbat e, emanaldi, ba, gibelatzen ditugu hiru hilabetez, eta ez gehiago. Osoki instituzionalizatua den, kultura frantxeez edo espanol osoki edo kasik osoki, e, zerbait anulatzen dutenean, edo berantago egiteko asmoa baldin badute ere, hainitzetan ezin ezkoa zaie, zagaitek haien egutegiak eta haien ekonomia osoa, e, bi urteko haitzinarekin pentsatu behar dutelako, eta orduan bat batean, ba, urte bat edo urte bat eta erdiz ez dute gehiago kontraturik. Eta orduan, kolapsu egora horren haitzinean, naiz eta lodiago eta ustez askarrago edo indartsuagoak izan, Ba, oartzen dira, haien eh, oinak eh, izigerri eh, aholak direla, ez agian errotuak eh, lekuko edo luraldeko beharrei. Bai, behar duztuki ahintez uh, gara erretendu zunaz, eta erretendu zu, zuek azkenean uh, direz asuten, ba duzula nunbait gaitasun hori ba kolpeak biltzeko, zera erretzu iruila betez ezugu egin behar nunbait prestatu zenten zerbait eta bortitza da ere eze eh, maitea pieza hori zenta ba da haintzin eta uh, kolpeak hartzeko prest, egokitzeko prest eta hori da ere lekuko baten errealitatea edo bizkata berba gure kasuan sapaldua den kultura baten errealitatea eh beh e, gure kultura euskal kultura eh bizi da e, egoera izarri berezi batetan diskriminazio egoera batetan argi e, mintzatzeko eta orduan E, diskriminazio egoera horren usai hartua dugu aspaldi untan, eta orduan m, kontzienteki ala ez e, e, bide batzuk joratu ditugu horren e, araberakoak. Arazoa da, diskriminazio horren aintzinean e, oroak bakoitzak bere lekutik ze jarrera hartzen duen. Ikusleak, elkarteak, bainan berezikiago agian, ardurak edo aipatzen ditugunean, e, instituzioek. Eta Instituzioek eh, diskriminazio horren eh, haintzinen nun baitan iru bide dituzte, bat izango litzateke diskriminazio aktiboa. Eh, adibidez, ba, eh, blanquer ministroaren eh, bulegoak dena egiten duenean eh, molak eh, legea antikonstituzionaltzat jotzeko, ba, diskriminazio aktiboa egiten du argiki. Bigarren aukera izango litzateke diskriminazio pasiboa. Eran nahi luke, ba, e, euskara diskriminazio egoera batetan bizi da, baina estatus quo horretan e, egokitzen gira, edo e, kasik e, pie erosotasun zerbait ere atxemaiten diogu e, diskriminazio pasibo e, horretan. Hori da, maleruski geien zabaldua den jarrera e, eta Hora ere nere ustez, eh, arrangura garriena da gure instituzioek berek behar, bada oarkabean, zera, intentzioak nun berdin zaizkit, baina eh, diskriminazio pasibo horretan egoiten dira. Erezkiago jasaiten edo bizitzen dela edo Bai eta erezki Ez edo... eta erezki shuritzen direlako aurrekontuen desorekak eh biden bideoretatik badira zenbaki batzuk sekulan galdetzen ez ditugunak zenbat diru emaiten zaio frantxesez oroa, eh? dena De, eh, kultura mailan, ergan eh, edute, baina kultura mailan sartzen eh, den diru guzti horretatik zenbat emaiten da frantsesez eta eh, zenbat emaiten da Euskaraz sortzen den horretarako. Ipar Euskal Herrian hori. Ipar Euskal Herriaz bai hitz egiteko, eh, gure kasuan. Mm. Ba ez, ez dugu, zen baki hori. <laughs> Biziki zaila ere bada horren atxe maitea, baina denek intuizioz badakigu eh, arakala ikaragarria dela eta eta euskaraz sortzeko hainitzez eh, diru gutiare gorekin adigidela eta nun baitan beti hatse maiten dira eh, ustezko arrazoin on batzuk hori eh, xuritzeko Eta beraz eguita ingira, diskriminazio pasibo horretan. Balitake beste bide bat. Diskriminazio positiboa, hori Sarkozyk asmatu zuen, mm. alako... <laughs> Minoritateak baluratzeko nera bat? E, e, konkretuki, diskriminatuak diren sektore guziak e, besteak baino gehiago e, laguntzea. Besteak mm. baino gehiago zergaitik gaitik, ba, diskriminatuak diren einean laguntza handiagoa behar dutelako. Eta horrek balio du... Berriz ere, diskriminazio motak guzien zein dira, ezagutzen ditu, betikoak dira, e, eta nun baitan ere lotuak dira. Ba, genero diskriminazioa, eh, emazte gisa, ba, diskrimin, edo, emazte guziek, lanean berean diskriminazio egoera bat eh, bizi dute diskriminazio soziala hori ere biziki zababaldu eta ezaguna zure posizio sozialaren arabera nola diskriminatua izaiten hal ziren, eta diskriminazio kulturala mal, kultura kulturaitz horren gibelan gauza hainitz eta ustez gehiegi sartzen e, dira barne hortan aspuilu ikaarri bat sortu arte nik, Zera kulturaren eh, oinargietan beti indartsuenak edo ez zuta be edu triku balitz eh, euskal kultura aipatuko nuke lehenik hizkuntza eh, ondotik arteak eta eta irugarren zutabea irrigintza litzatekena ze ze elkarte sharer se se dagoen eh, gosioren eh, giblean ba orduan diskriminazio positiboa izango litzateke, ba eh, diskriminatuak diren emazte guzti oientzat ba, laguntza handiagoa ekartzea, sozialki baztertuak direnen hoientzat laguntza handiagoa ekartzea, eta horrek kontuetan izan behar du e, zinez biziki argi, eh? Eran, edu, diru gehiago, emaiten dela, hor, bestean baino. Edo, e, e, e, euskal kulturaren alohaz hitz egiten baldin madugu, ba, diru gehiago sartzea barne horretan. Eta hor, adibidez euskal elkar ...kargoak beriki hor bozkatu du... Uh, ...beheri uh, budjeta edo... Eta ...euskal kulturaren lekoa hor uh, zertan da. Hor e, duan... E, ...itzegin beharko litzateke... ...irikune elkargoaz hitz egiten malin bat dugu... ...hoiek e, lehenik hitz lehen egiten dute kulturaz orokorki. Eta orduan duan erreten dute... E, ...atera berri diren azken zenbakinara bera... E, ...kulturari emaiten dioten... E, ...diruaren euneko ogoia... E, txipituko dutela, eldu diren e, urteetan, eta elduen urtean, eta agian, ondoko urtean, e, gehiago ere, e, behintzat, hala e, iragarri dute. Eta, erraiten dutena da, e, euneko ogoia kentzen diotela jende guziari e, ustezko berdintasun batean izenean. Deneri kentzen diegu euneko ogei, eta guk erraiten duguna maila horretan da, E, euneko hogei e, kentzea deneri ez da berdintasuna <laughs> ez da goza bera e, kentzea euneko hogei e, diadanik e, erdi biluzik e, dagoen horri edo euneko hogei kentzea heldu diren hamabosturte e, eta harako jantzi e, bero eta harin eta eder eta koloretsu guztiak dituen horrentzat e, horregaitik dio txut gu, iparalde untan e, diskriminazio pasiboa oraindik ere E, instituzio horietan e, geien ikusten den e, posizioa dela. Mm -hmm. Edo ikusten ez denazkenean. Eh? <laughs> Posizio hori. Uh, bon, berdin bukatzeko, eh, man uh, esfu egia da e, aipatzen delarik lekuko kultura egiteko manera hori neugrian egiteko manera hori janariari pentsatzen dugula. Uh, um, gainera pandemia garaian hainitza gertu da lekuko janariarekiko interesa uh, berri espirituangida hor uh, haipatzen duzunarekin. Ba, Alaseda, eta e egin liteke egiazki e, konparaketa bat e, laborantza eta kulturaren artean. Laborantzak baditu hainbat eredu ezberdin, eta biziki kontradiariak, hartzen baldin badugu, ba, Frantzia Iparaldean, e, Betarraba e, egiteko erabiltzen duten laborantza industrial hori, bon, biziki argi da, ze eredu erabiltzen duen horrek, aipatzen algi nuke, e, laurogeita hamargarrena hamarkadatik aintzina, gehiago aiipatu izan den e, zentzuzko laborantza edo e, pestizida gutxiago, beste manera batez lurretik hurbilago eta lekukotasuna pixkataintzinaan ezeriko luken laborantza hori, Aipat, genezake, baita ere, e, laborantza e, biologikoa edo ekologikoa, eta bide horretatik e, permakultura. Ena izan luzatuko horren esplikazioan, baina e, iduritzen zait e, kultura mailan gauza bera ere e, ikusten dugula. E, bada... E, kultura masibo bat, eh industrialkin unbaitan saltzen dena eta egunerokoan jasotzen duguna pandemia garaian oraindik ere gehiago, e, jende guztiak e, Netflix edo, edo Amazon edo dena delako horien haintsian egoiten baita, eh ni barne ez dut holako eh epaiketa moralik horrengi belean, baina errealitatea hau da, e, jasotzen dugun kultura masibo hori idazten dugu nahizala ez eta elikaduran gausa bera gertatzen da. E, Euskal Herrian helikadura e, bu, e, buru hitz egiten dugunean, errealki ba, iduridu biziki ekoizlea undiak egirela, baina jaten dugunaren eunetik ogoi bakarrik e, Euskal Herrian ekoizten da. Bat dugu, e, dependentzia arazo haundi bat, eta dependentzia aipatzen dugunean, pluralean hitz egin behar dugu. E, dependentzia asko ditugu. Elikaduran, elikagaien dependentzia ikaragarria dugu. Malerushki, Eran ezake, hitz joko txar bat egiteko, elekagaien e, dependentzia e, handia dugula ere bai. Kultura mailan, nun baitan, hori da gertatzen dena, e, ezin balin badugu gehiago, edo Euskal Sorkuntzak, ezin balin badu plazarik atxeman, mila razoinen gaitik, lehen e, aipatu ditudanak besteak beste, ba, orduan, hanaidu, e, e, itz egiten dugula eta joratzen dugula gure hareman e, e, sozialetan, ba, kanpotik e, e, torri zaizkigun gaiak. Azkenean, hitz ba, egingo dugu, Netflixen e, ateratako serie berezi horretaz, mundu guztian horretaz hitz egiten den bezala, eta ez dira aterako gure lekuko problematikak, edo agian ez ditugu gehiago kontatuko gure begietatik eta horrek e, badu ondolio biziki argi bat, ba, bat gure e, nortasuna eta izaera bera e, engaltzearena. Mm -hmm. Bo, ebe, hortan utziko dugu, manes, uh, fuz bada, hor uh, bide interesgarria gogoetarako, eta eskerrak, uh, unat uh, ekaririk eta gurekin parte katurik Be, mile esker zueli, eta e, agian e, gogoetarako eta lanerako edabai, eta elkar lanerako edo elkar laguntzarako.